Розділ сімнадцятий. Суча дівчиська. Навкруг мотелю корона залягала темрява. Світанок був іще за годину, чи то і більше попереду, коли двері 24-го номера прочинилися і звідти виступила дівчинка. Наплинув важкий туман, і до світу майже як не було. На дівчинці були чорні штани і біла майка. Волосся собі вона заплела в кіски, і в їх обрамленні обличчя її здавалося зовсім юним. Вона глибоко дихала, прохолода і повисла в повітрі волога робили дива з її затяжним болем у голові. Але мало що могли зробити її нещасному серцю. Момо померла. Хоча якщо дядько Ден правий, не зовсім померла. Просто вона зараз уже деінде. Можливо, примарна людина. Можливо, ні. У будь-якому разі це не те, про що вона зараз думатиме, витрачаючи свій час. Пізніше, можливо, вона поміркує про ці речі. Ден запитав, чи спить Біллі. Так, сказала вона йому, все ще міцно спить. Крізь відчинені двері вона бачила ступні містера Фрімена та його ноги під ковдрою і чула його рівномірне хропіння. Воно звучало, як моторний човен на малому газу. Ден запитав, чи Роза або хто-небудь намагалися торкнутися її розуму. Ні, вона про це дізналася би. Пастки її було поставлено. Роза про це мусила здогадатися. Вона не тупа. Він запитав, чи є в її кімнаті телефон. «Так, там був телефон». Дядько Ден сказав, що він хоче, щоб вона зробила. Лячною частиною було те, що саме вона мусила сказати тій жінці в Колорадо, і тим не менше їй цього хотілося. У глибині душі вона цього хотіла відтоді, як почула передсмертні крики хлопчика-бейсболіста. «Ти розумієш, що мусиш шпиняти її тим самим словом?» «Так, звичайно». «Бо ти мусиш роз'ятрити її, ти знаєш, що це». «Так, я знаю, що це означає». «Зробити, щоб вона оскаженіла, збісити її». Абра стояла, дихаючи туманом. Від дороги, якою вони заїхали сюди, не лишилося нічого, крім рисочки. Дерева по той бік зовсім пропали, як і офіс мотелю. Інколи їй хотілося, щоб і сама вона була такою, цілком білою всередині. Проте тільки інколи». У самій глибині свого серця вона ніколи не шкодувала, що є такою, як є. Коли відчула, що вже готова, готова настільки, наскільки вона могла бути, Абра повернулася до номера і закрила двері зі свого боку, щоб не потурбувати містера Фрімена, якщо їй доведеться говорити голосно. Вона уважно прочитала інструкцію на телефоні, натиснула «9», щоб перейти на зовнішню лінію, потім набрала довідкову службу і запитала номер Оверлук Лоджа в кемпінгу Пролісок у Сайдвіндері, штат Колорадо. «Я можу дати тобі загальний номер», – сказав їй Ден, – «але там ти почуєш тільки автовідповідач». У тому місці, де гості їли свої обіди і грали в свої ігри, телефон дзвонив довго. Ден попередив, що так воно, мабуть, і буде, і їй просто треба дочекатися. Там було врешті-решт на дві години раніше. Нарешті чийсь буркотливий голос запитав – «Алло! Якщо вам потрібен офіс, ви набрали неправильний, но...» «Мені не потрібен офіс», – сказала Абра. Вона сподівалася, що в її голосі не чутно прискореного важкого биття її серця. «Мені потрібна роза, роза-циліндр». Пауза, потім... Хто це? «Абра Стоун, вам знайоме моє ім'я чи не так? Я та дівчина, яку вона шукає. Скажіть їй, що я передзвоню за п'ять хвилин. Якщо вона буде там, ми поговоримо». «Якщо ні, перекажіть їй, нехай сама себе трахне. Більше я їй не дзвонитиму». Абра повісила слухавку і, нахиливши голову, втопила в човниках долонь своє палаючи обличчя, роблячи довгі глибокі вдихи. Роза пила каву, сидячи за кермом свого «Ервкрузера» з ногами на секретному сейфі, де були заховані балони з духом, коли в двері постукали. Стуку у двері в таку ранню пору міг означати лише якісь нові неприємності. «Так», – гукнула вона. «Заходьте». Це був довгий пол у довгому халаті поверх дитинячої помальованої перегоновими машинками піжамі. Телефон-автомат у лоджі почав дзвонити. Я спершу не хотів звертати уваги. Думав, хтось помилився номером. Та ще й каву якраз робив у кухні. Але він усе дзвонив і дзвонив, тож я відповів. Там була та дівчина. Вона хотіла поговорити з тобою. Сказала, що передзвонить за п'ять хвилин. Тиха Сарі сіла в ліжку, лупаючи очима крізь чубчих з простирадлом, накинутим на плечі, як шаль. «Іди», – сказала їй Роза. Сарі пішла, не промовивши й слова. Крізь широке лобове вікно «Ерф Крузера» Роза дивилася, як Сарі боса дріботить назад до баундера, який вона була ділила зі зміїним жалом. «Та дівчина. Замість того, щоб тікати і ховатися, це суче дівчисько дзвонить по телефону. Оце так цинічне нахабство». «Її власна ідея? Якось важко в таке повірити, чи не так?» «Що ти таке робив, що в такій ранній порі приперся до кухні?» «Я не міг заснути». Вона обернулась до нього. Звичайний високий літній дядько з рідіючим волоссям у біфокальних окулярах, що зависли на кінчику носа. Якийсь мугир міг би впродовж року зустрічати його щодня на вулиці, не помічаючи. Але він був не без деяких здібностей». Пол не мав присипального таланту зміїного жала чи локаційного таланту покійного діда Фліка, але він був порядним переконувачем. Якби йому довелося запропонувати мугирю дати ляпаса по обличчю власній дружині чи, скажімо, якомусь незнайомцю, означене обличчя дістало б ляпаса, і то негайно. Кожен з правдивих мав якісь власні маленькі здібності, так вони і співіснували. Покажи на мені свої руки, поле. Він зітхнув і підкотив собі рукави. Калату і піжами аж до сморшкуватих ліктів. На руках були червоні плямки. Коли тебе обсипало? Пару перших побачив учора вдень, температура його трохи. Вона задивилася в його чесні довірливі очі і відчула бажання його обійняти. Дехто втік, але довгий пол залишився, як і більшість зрештою. Безперечно, їх достатньо, аби подбати про те суче дівчисько якщо вона дійсно така дурепа, щоб об'явитися тут власною персоною. Але ж це цілком можливо. Яка дівчина в 13 років не була дурепою? «З тобою все буде добре», – промовила вона. Він знову зітхнув. «Сподіваюся. Якщо ні, все одно це були з біса добрі гони. Не треба таких балачок. З усіма, хто залишились, все буде гаразд. Це моя обіцянка, а я виконую свої обіцянки». А тепер ходімо послухаємо, що нового бажає нам розказати наша маленька подружка з нью Ньюгемпширу. Менш ніж за хвилину після того, як Роза всілася в крісло поряд із великим пластиковим барабаном для розігрування номерів бінго з вичахаючою чашкою кави поруч себе, таксофон у лоджі вибухнув характерним для 20-го століття брязкотом, від якого вона аж здригнулася. Вона дозволила йому продзвонити двічі – перш ніж зняти слухавку з її важеля і промовити у найстатечнішій зі своїх тональностей. «Алло, милочко, знаєш, ти могла б звернутися до мене просто в розум, це зекономило б тобі витрати на дальній міжміський дзвінок. Пропозиція, на яку цьому сучому дівчицьку було б вельми нерозумним відгукнутися, а Растоун не була єдиною, хто вмів розставляти пастки». «Я їду по тебе», – сказала дівчина. Цей її голос був таким юним, таким свіжим. Роза подумала про весь той поживний дух, що надійде з цією свіжістю і відчула, як жадібність здіймається в ній немов невгамовна спрага. «Ти вже це казала. А ти певна, що насправді хочеш це зробити, милочка? Ти будеш на місці, якщо я це зроблю? Чи тільки твої видресуровані пацючки?» Розу пробрало дрожем роздратування. Це зайве, але ж вона ніколи не була вранішньою особистістю. «Чому б мені не бути, милочко?» Вона продовжувала говорити спокійним голосом і трішки поблажливо. Голосом матері, чи то, як вона собі це уявляла, бо ніколи нею не була. Яка розмовляє зі схильною до істерики малою дитиною. «Бо ти боягузка». Хм, «Цікаво мені знати, на чому засновується це твоє припущення», – сказала Роза. Тон у неї залишався тим самим – Поблажливим, злегка здивованим, але рука її міцніше стиснула слухавку, сильніше притиснувши її до вуха. «Ти ніколи зі мною не бачилася». «А вже ж бачилася. У себе в голові погнало тебе так, що ти тікала з підібганим хвостом. А ще ти вбиваєш дітей, тільки боягузи вбивають дітей». «Не треба тобі виправдовуватися перед дитиною», – наказала вона собі, тим більше перед Мугіркою. Але тут же почула, як сама промовляє – ти нічого про нас не знаєш, хто ми такі, що ми мусимо робити заради того, щоб вижити. Всього лише плем'я боягузів. Ось хто ви такі. Оголосило це суча дівчисько. Ви думаєте про себе, що ви такі талановиті і такі сильні, але єдине, у чому ви дійсно вдатні, це жерти і жити довгим життям. Ви як ті гієни. Ви вбиваєте слабких, а потім втікаєте. Боягузи. Зневага в її голосі була, неначе кислота. «Для розиного вуха». «Це неправда». «А ти провідна, боягузка». «Ти ж не поїхала по мене, а вже ж». «Ні, сама ти не поїхала. Ти послала тих, інших замість себе». «Ми почнемо нарешті говорити нормально або?» «Що нормального у ваших вбивствах дітей заради викрадення того, що міститься в їхніх головах?» «Що в цьому нормального? Ти перелякана стара шльондра. Ти послала своїх дружків зробити твою роботу». А сама заховалася за ними, і я гадаю, це було з твого боку розумно, бо тепер вони всі уже мертві. Ти, дурне, мале суче дівчисько, ти не знаєш нічого. Роза підхопилася на рівні. Стегнами вона вдарилася об стіл, і її кава пролилася, затікаючи під бінго барабан. Крізь кухонні двері визирнув довгий пол, кинув єдиний погляд на її обличчя і знову сховався. Хто боягузка? «Хто тут насправді боягузка? Ти можеш казати такі речі по телефону, але ти ніколи не зможеш сказати цього мені прямо в очі!» «Скільки там буде твоїх з тобою, коли я приїду?» – піддрочила Абра. «Скільки, я питаю ти, страхопудна курва!» Роза нічого не відповіла. Їй треба взяти себе в руки. Вона це розуміла, але почути їй таке від Мугирської дівчини з повним ротом школярського брудного жаргону. І знає вона занадто багато. А що за багато, те зайве». «Чи ти хоча б насмілишся зустрітися зі мною сам на сам?» – спитало суче дівчисько. «А ти мене випробуй», – бовкнула Роза. На іншому боці зависла пауза, а коли суче дівчисько знову заговорило, голос її звучав задумливо. «Сам на сам? Ні, ти ніколи не наважишся. Такі, як ти, боягузки ніколи не наважуються. Навіть супроти дитини. Ти обманщиця і брехуха. Ти іноді виглядаєш гарною, але я вже бачила твоє справжнє обличчя». «Ти не що інше, як стара, курями засрана бляха-муха!» Ти-ти-ти! Але чогось більшого Роза промовити не була в змозі. Її лють сягнула такого велетенського розміру, що їй здалося, вона її зараз саму задавить. Почасти це був шок від того, що її Розу-циліндр відчухрала дитина, чиїм власним транспортним засобом залишався велосипед, а головною турботою перед цими останніми тижнями коли ж в неї нарешті виростуть цицькі, більші за пухирчики від комариних укусів? Хоча, можливо, я подарую тобі шанс, промовила суча дівчиська. Її самовпевненість і безжурна безрозсудність були просто неймовірними. Гараст, якщо ти приймаєш мої умови, я витру тобою підлогу як ганчіркою. Іншими я не перейматимусь, вони вже і так помирають. Вона відверто розреготалася. Вдавилися, хлопчиком-бейсболістом. Подякуйте йому за це. «Якщо ти приїдеш, я тебе вб'ю», – сказала Роза. Одна її рука знайшла її горло і замкнулася на ньому, почавши ритмічно здавлювати. Пізніше там будуть синці. «Якщо ти втечеш, я тебе знайду. А коли знайду, ти вирещатимеш ще довгі години до того, як помреш». «Я не тікатиму», – сказала дівчинка. «І ми ще побачимо, хто з нас вирещатиме». «Скількох ти із собою привезеш на підтримку себе, милочка?» «Я буду сама. Я тобі не вірю». «Прочитаю моєму розумі», – сказала дівчина. «Чи ти так само боїшся туди поткнутися?» Роза нічого не відповіла. «А вже ж боїшся. Ти добре пам'ятаєш, що трапилося того разу, коли ти на це зважилася? Я дала тобі покуштувати твоїх власних ліків, і вони тобі не сподобалися, це ж факт». «Гієна. вбивця дітей. Боягузка. Перестань називати мене так. Там є місце на пагорбі, де ви зараз. Оглядовий майданчик». «Називається «Дах світо». Я знайшла про нього в інтернеті. Будь там у понеділок о п'ятій вечора. Сама. Якщо будеш не сама, якщо решта гієн з твоєї тічки, поки ми будемо з тобою розбиратися, не сидітимуть у тій вашій їдальні, я про це знатиму. І тоді я поїду геть». «Я тебе знайду», – повторила Роза. «Ти так гадаєш», – буквально глузуючи з неї. Роза заплющила очі і побачила цю дівчинку. Вона побачила, як та корчиться на землі, рот її забитий жалкими шершнями, а з очей стирчать шпажки. Ніхто не має права говорити зі мною таким чином, ніколи. Я припускаю, що ти можеш мене знайти. Але до того часу скільки живих залишиться з твого смердючого правдивого вузла, щоби тебе підтримати? Дюжина? Десяток? Можливо, пара-трійка? Ця думка вже встигла відвідати Розу. Те, що до такого ж висновку прийшла дитина, якої вона ніколи в живі очі не бачила, чомусь бісило її найбільше. «Твій круг знав Шекспіра», – промовила суча дівчиська. «Він цитував мені з нього трохи, незадовго перед тим, як я його вбила. Я теж трішки знаю, бо в нас є шекспірівський гурток у школі. Ми поки що прочитали тільки одну п'єсу «Ромео і Джульєта». Але міс Франклін роздала нам довжелезні роздруківки зі знаменитими цитатами з інших його п'єс». «Виразена кшталт «бути чи не бути», та «це для мене однаково, що грецькою». «Ти знала, що це з Шекспіра, я ні». «Справді ж цікаво». Роза нічого не відповіла. «Ти зовсім не думаєш про Шекспіра», – сказала суча дівчисько. «Ти думаєш про те, як сильно тобі хочеться мене вбити. Мені не треба читати твої думки, щоб це знати». «Якби я була на твоєму місці, я б тікала», – промовила задумливо Роза. «Якомога швидше і якомога далі». «Куди тільки зможуть тебе донести твої дитячі ніжки? Це врешті-решт тобі не допоможе, але ти прожила би трішечки довше». Суче дівчисько наче й не чуло. Там є ще інша цитата, я її дослівно не пам'ятаю, але там говориться десь так – «Піднесений на власній петарді». Міс Франклін нам пояснила, що петарди – це були такі бомби на паличках. Я гадаю, щось таке трапилося і з твоїм племенем боягузів. «Ви насмокталися не того духу і зависли на петарді, а тепер та бомба вибухає». Вона зробила паузу. Та ще там, Розо? Чи вже втекла?» «Проїзди до мене, милочка», – промовила Роза. «Вона відновила в собі незворушність. Якщо хочеш зустрітися зі мною на оглядовій платформі, саме там я й буду. Насолодимося разом краєвидами, чому б ні, і подивимося, хто сильніший». Вона повісила слухавку раніше, ніж те суче дівчисько встигло щось іще сказати. Вона дала волю своєму норову, який присягалася стримувати, але за нею залишилося принаймні останнє слово. А може й ні, бо те, що їй його кидало те суче дівчисько, знову і знову програвалося в її голові, наче застрягла на дефектній доріжці грамофонна платівка. «Боягузка! Боягузка! Боягузка!» Абра акуратно повернула телефонну слухавку на її важіль. Вона дивилася на неї. Вона навіть погладила її пластикову поверхню, яка залишалася гарячою після її руки і вологою від її поту. А потім, раніше, ніж вона усвідомила, що зараз станеться, дівчинка вибухнула гучними розкотистими риданнями. Вони проривалися крізь неї, судомлячи спазмами живіт і здригаючи все її тіло. Вона кинулась до вбиральні, так само плачучи, упала на коліна перед унітазом і виблювала. Коли вона звідти вийшла, в дверях, що з'єднували їхні номери з повислими полами незаправленої сорочки і зі спіральками сивого волосся сторчмана на голові, стояв містер Фрімен. «Що трапилося? Тебе рве від того наркотику, яким він тебе отруїв?» «Це не те». Він підійшов до вікна, вдивляючись у щільний туман. «Це ті, вони їдуть по нас». Тимчасово неспроможна щось мовити, вона лише замотала головою так категорично, що залітали її кіски. Це вона поїде по них, і саме через це їй було лячно. І не лише за себе. Роза сиділа, заклякла, роблячи довгі рівномірні вдихи. Знову себе повністю опанувавши, вона погукала довгого пола. За пару митей він обережно вистромив голову з двостулкових дверей, що вели до кухні. Вираз на його обличчі зродив привид усмішки на її губах. «Тут безпечно, можеш заходити, я тебе не вкушу». Він увійшов до зали і побачив розлиту каву. «Я зараз витру». «Оближ». Хто в нас найкращий локалізатор із тих, що залишилися». «Ти, Роза, без жодної запинки». Роза не мала наміру ментально торкатися сучого дівчиська, навіть мелькома, крім мене. «Ну, як дідо флік відійшов, і баррі, він розважував». Сумає трохи локалізаторських здібностей, а ще скнара Ге, але я гадаю, у мітки Чарлі їх трішки більше. А він хворий. Вчора ще не був. Пошли його до мене. Я сама витрукаву, поки чекатиму. Тому що це важливо, Полі. Хто насмітив, той мусить за собою прибирати». Коли він пішов, Роза трохи посиділа незрушно, зі щепленими під підборіддям пальцями. Повернулося ясне мислення, а з ним і здатність планувати». Зрештою, схоже, сьогодні вони не прийматимуть духу. Це почекає до ранку понеділка. Нарешті вона пішла до камбуза у паперові рушники. «Дене! Цього разу гукав Джон час їхати!» «Вже зараз», – відповів він, – «лише плесну собі трохи холодної води на обличчя». Він йшов коридором, слухаючи абру, киваючи злегка головою, немов вона була поряд. «Містер Фрімен хоче знати, чому я плакала, чому вирвала, що я мушу йому сказати». Наразі тільки те, що коли ми приїдемо туди, я хочу позичити його пікап. Бо ми поїдемо на захід. Ну, це було складно, але вона зрозуміла. Порозуміння не потребувало слів та й не мусило. У ванні біля умивальника висів тримач із кількома зубними щітками в пластикових упаковках. Найменша без упаковки. Мала на держаку напис райдужними літерами абра. На одній стіні висіла маленька табличка з написом. «Життя без любові, як дерево без плодів». Кілька секунд він дивився на цей напис, згадуючи, чи є щось відповідне в програмі АА. Єдине, що прийшло йому в голову – «Якщо ти не можеш любити нікого сьогодні, хоча б намагайся нікого не ображати». «Не зовсім відповідне». Відкривши холодну воду, він кілька разів жорстко вмив собі обличчя, потім ухопив рушник і підвів голову. Цього разу портрет без Люсі. Тільки він, Ден Торренс, син Джека і Венді, який завжди вважав себе єдиною дитиною. Його обличчя було вкрите мухами.